Og så altså, har du fået fri nu? Nogenlunde. Farligt rigtig fri. En sorte lobbyist. Hvad synes du, vi skal snakke om i dag? Jamen, vi skal jo snakke om om til Trump og goddaget til Biden, havde han nær sagt. Jeg ved ikke, om goddaget, det er et ord. Goddag. <laughs> det er den, det er nu. Ja. Hvad mere? Vi skal tale om de ændringer, der er sket i amerikansk politik. Der er sket nogle store ændringer. Bernie Sanders er blevet formand for budgetkomiteen. Senatets budgetkomitee. Det er ikke det det hedder, Vi oversat jo. til dansk Det er kan. vanvittigt det er, det, det er, det, altså, Jeg tror jeg tror slet ikke folk forstår Hvor vanvittigt det er øh, Det er jo lidt ligesom da Pia hvor Hun blev formand for Folketinget Kan du huske hvor mange der blev sure der Der var, også, var også mange der blev glad, Men der var også mange Aha. der blev sure Det er jo det amerikanske pangdang At sætte Bernie Sanders ind der øh, Bare måske med modsat foretegn ikke? Fordi han er jo selv erklæret socialist Han er ikke engang rigtig demokrat han er, ikke engang rigtigt, han, han, er, han er uafhængig Tilknyttet demokraterne Løst ja, tilknyttet ja. demokraterne Carla ja. Sands har forladt Danmark Carla Sands har forladt Danmark hun... forhåbentlig øh, ja. I et flysæt med masser af plads til benene uh, Hun har fem, øh, fem øh, stelforskyldt for den meste Været i stormvejr lige siden 3. november ja. Danskerne nåede ikke at Sådan rigtigt tage imod hende Nej, de nåede heller ikke rigtigt sådan hun, hun, hun sagde til gengæld farvel til danskerne på Twitter Og det havde været fire fantastiske år i Danmark Hun, hun fik 59 likes Ved du hvad jeg lagde mærke til? Hun lagde, en, hun lagde jo en, et porpori op af alle sine highlights for Da hun kom til Danmark Eller i løbet af hele din samme ja. Ved du hvad hun havde på, da hun blev modtaget hos dronningen? Da hun kom ind til dronningen, der havde hun en minkpels på Altså nu her, her til... Der hun lytteres, ankom, nej, der hun ankommet i, i december 2017. Nå, <laughs> der havde Jamen, hun det en er jo færdig nok. Mette Frederiksen stiller sig også. Apropos og sag, så skal Trump i en rigsretssag igen. Øh, eller ikke en rigtig rigsretssag, men han skal jo måske ja. blive impeached. Han er jo blevet impeached igen, men senatet mangler stemme om det. Der kommer lejen tæt. Der kommer Texas Vi tæt. Vi kan lige sige, at klokken den er 20 minutter over 16. Dansk tid 20 minutter over 10 i Washington. Yes, og vi sidder selvfølgelig og følger med på indsættelsen. Okay, fordi sidst vi snakkede sammen, det har været den 7. januar, lige efter stormen på kongressen. Det var altså også noget af en dag... Og så snakkede vi om, at det 25. forfatningstillæg måske kunne komme i spil. Øhm, og siden da havde Nancy Pelosi, der er Speaker of the House, så troede med, at så ville de give den gas med en rigsret, hvis ikke Mike Pence, han lige selv øh, sammen med administrationen, afsat Trump. Og det gjorde han jo ikke. Mm. Og hvad skete der så? Ja, Mike Pence, han ville ikke, han ville ikke bruge det 25. forfatningstillæg mod Trump. Så sagde Nancy Pelosi, fint, så impeacher vi øh, Trump. Og den gik jo så igennem i huset, hvor 10 Republikanere stemte for Så der var ikke Nogen partidisciplin Der var 10 republikanere der stemte for impeachment En af dem var Liz Cheney Som jo er hustru til Dick Cheney En meget anbefaldelsesværdig ambilf film Om Dick Cheney ja, den film blev lavet for et par år siden Hvor den kære hvor Batman hvad nu han hedder Christian Bale spillede hovedrollen Hvor det bliver skildret hvordan Dick Cheney som vicepræsident Havde ufattelig meget magt over hele George Bush Den yngres regering og havde stor indflydelse på øh, beslutningen om at gå ind i Irak. Men hun lavede et langt, langt brev, hvor hun skrev, at nu var det for meget, og Trump havde provokeret de her mennesker, og opindlede dem og fodrede dem med løgne, og nu var det på tide, at man sagde fra over for Trump. Og det var der så tid, der gjorde. Yes. Og så fungerer det jo sådan, at så sender de jo så videre til senatet fra huset. Så det er senatet, der er anklager, ikke? Yes. Yes. Og det er senatet, der dømmer. Yeps. Og der kan man så sige, at altså Mitch McConnell, som er lederen af øh, senatet indtil i dag, så er han ikke majoritetsleder længere, så er han kun minoritetsleder. Og han bliver lidt spændende at følge, fordi han ville ikke udelukke til at starte med, at han vil stemme for impeachment, stemme for domsfældelse. Nu mener New York Times at vide, at han i privaten støtter en impeachment, og han har selv offentligt konkluderet, at... Du skal bare lige se Bernie Sanders vandre. Ja, hold da op, hvad er det? Kæft, de det er næsten sådan jeg et podcast, der er ikke er et video kaldt det her. Hold ja. nu op. er vi op? Oh, det er jo vanvittigt. Nå, men uagtet så... Mitch McConnell. Øh, ja, så uagtet så Mitch McConnell, der mener New York Times nu, at han privat støtter en impeachment. Men han var også ude offentligt i går og sige, at han mener, at Trump var ansvarlig for at opgivne de her mennesker. Så... Det er virkelig, virkelig, virkelig øh, Spændende at se om Bare fordi han mener det er privat, betyder det så også Han vil stemme sådan, fordi stemmer Mitch McConnell For domsfældelse, så kommer der Domsfældelse Ja, det har man lytter til stadig Ja øhm, Også hvis han bliver leder Ja, man skal jo have to tredjedel flertal, så vidt jeg husker for at kunne dømme Ja og, og, og det er derfor, at demokraterne ikke bare kan stemme det igennem Og, med og hvad et, er det, flertal. de gerne vil dømme ham for? Altså hvad er det, de mener, han har gjort ulovligt? Der skal betyde, at han aldrig nogensinde mod. Få et politisk værv igen Ja yeah. Jeg kan faktisk ikke huske hvordan det lige er Anklageskriftet hedder på engelsk Men det er jo, er jo at han Har opvildnet folk til at begå Forræderi Jeg tror at det de kalder det en en Og det, Du skal tænke på hele Processen omkring impeachment hele Det der skal til for at kunne blive impeached Er meget meget elastisk Det er så til altså øh, landsforræderi, og så kan det også være det, der hedder en. Øh, der kan også være nogle andre ting, og så helt ned til en misteminer. En misteminer, det er jo et, et amerikansk udtryk for en ting, som er slim men det er bare, at man har gjort noget uartigt. Så det politiske tolkning af det kan være Øh Elastisk. Altså det er ikke ligesom en rigsretssag i Danmark Hvor politikerne både vil have en kommissionsundersøgelse Og en advokatundersøgelse Før de overhovedet vil gå i, i, i gang med en rigsretssag og, Fordi og, det her i USA i USA er det 100% politisk Der er ingen dommer indover, Fordi det er politikerne selv der anklager og dommer Ja, altså det er senatet der stemmer om det Så det er jo lægemænd der skal så Folk der måske er tidligere forretningsmænd Eller sportsstjerner eller sådan noget ja, Der skal tage stilling til det forretningsmænd <laughs> Ja det tror jeg også jeg med at sige Men det der er Men... til at de gør det Det er jo fordi de gerne vil forhindre ham i nogensinde at stille op igen Fordi bliver han dømt Så kan han ikke stille op Og så er de for alvor lukket den dør bag Trump øh argumentet fra republikanernes side, for ikke at impeach ham skulle så være sådan noget med, det gør jo bare folk endnu mere vrede, fordi det er jo ikke fordi alle, der stemte på Trump, er hardcore Trump-tilhængere, og selv ikke overhovedet ikke lige så whack, som dem, der gik ind i kongressen. Det er jo 0,01 procent af alle Trump-støtter, vil jeg alt andet lige påstå. Jeg tror også, de 0,01 mest ekstreme Joe Biden-støtter, kunne gøre noget lignende se eksempelvis øh, antifag, eller mm. de mest voldelige Black Lives Matter-demonstrationer, øh, der var i sommer. Øh, men han, det man skal tænke på, det er, 74 millioner mennesker stemte på Trump. Er der virkelig nogen grund til at gøre folk mere vrede end, end godt er? Der er jo mange bud på om det er for meget eller om det er et passende at passende impeach ham. John Cleese fra fra hvad de nu? Life of Brian hvad det de nu? Monty Python. Han skrev at, se de backspejlet, så var Nürnberg processen jo også ret. Ret splittende, ikke? fordi så gjorde man nazisterne sure. Men øh, det er jo sådan en kommentar, der måske er med til at gøre tingene endnu mere splittede. Fordi så sætter man alle Trump-tilhængerne øh, ind i en kasse, og indirekt savniner dem med, med nazister. Ikke? Så det er højst spændt, og jeg... jeg siger noget fra jer. Jamen, jeg sidder bare og tænker på, om det ikke er sådan noget, man netop siger, når man støtter et diktatur, Altså, ej, nu skal vi ikke fjerne Gaddafi, fordi tænk nu, hvis det bare bliver værre. Jamen, problemet er, jeg tror... Der er faktisk 74 millioner, der måske bliver sure, så. Problemet er jo, at det er jo svært for selv, sådan nogen som dig og mig, at dække det her 100% balanceret, hvor vi giver begge øh, parter lige meget røg og lige ja. meget ros, fordi... Begge sider i USA er så hysteriske. Jeg ser folk her til morgen, der skriver, Uh, vi er væltet en diktator, USA kommer tilbage på spor igen. Han blev stemt ud. Man Hvis han virkelig var en diktator, så kunne man jo ikke ja. stemme ham ud. Ja, du ved, det er jo så hysterisk ikke? Og, og, og, og, og stejme med, så hvad de nu ellers sidder på TV2 og interviewer Trump-tilhængere, som er, virker ganske normale, som jo siger, at uha, de snød, de snød, og de vandt kun, fordi de snød, ikke? og sådan nogle ting. Det er jo helt, Ja, og det var faktisk den samme holdning, demokraterne havde, da, da valget var overstået i 16. Ikke? Og hvis man altså... skal være en lille smule fræk, der er mange målinger, der viser, at mange af, republikanske vælgere, mange af de republikanske vælgere rent faktisk ser sig som værende mere trump republikaner. end republikanere. Men har republikanerne en egen interesse i at udelukke Trump for nogensinde at stille op igen, så kan de starte på en, en frisk... Og hver gang demokraterne prøver at anklage dem For at være nogle dårlige mennesker På grund af nogle af de ting som Trump måske har gjort Som har været, ikke har været så hensigtsmæssige Så kan de tage afstand og sige Vi impeached ham Ja Men omvendt så har han jo også den trumf At han har jo en kæmpe kæmpe fansker. Og hvis han så Altså om fire år tror med at stille op Så skal alle de, de Højorienterede i USA jo Enten stemme på republikanerne eller på Trump Som løsgænger og så vinder republikanerne jo ikke. Nej, og det var jo og det, der, det, der, det, der, det, der, er er der var problemet den, tilbage i, øh, i 92 med, øh, med den kære øh, George Bush senior. Ja. Og i 96, der havde republikanerne virkelig meget problemer med Reformpartiet, Reformpartiet som tog rigtig mange højøjøjntet stemmer. Og derfor tabte de. Fordi de, de, man har ikke råd til et system som det amerikanske, at stemmen bliver splittet op. Det er altså også bare det fede ved at se det på dansk tv Så står, er det Adam Prise? Nej, hvad hedder de nu? Hvem er, hvem er, er det Adam, Adam og... Det er Adam Prise, er det ikke det? Men hvad, hvad ved han om det her? <laughs> det er ham, der har skrevet Borgen, jo. Åh oh, jo okay. Så det er jo sådan, det er sådan en typisk TV2-interview med Uha... Øh, indsæt person fra kulturlivet, er, er, det, ikke helt, er det ikke næsten vildere en fiktion, det der foregår? <laughs> ikke fordi, så kan TV2 så sige, at det de dækker, det er faktisk verdens mest spændende begivenhed, selvom vi egentlig bare ser nogle mennesker stige på en trappe. Nu går de så op ad trappen. Det, er jo, det kunne også være, jeg, jeg tænker bare, nu kunne jeg ikke lige høre det, men det kunne også være, at de havde snakket om, hvad de skulle have at spise. Det er jo det bedste til nytår, når de sidder og gætter på, hvad dronningen hun godt kan lide at få til nytårsaften. Nej, jamen jamen de... Det er jo meget oppe i tiden at få fisk til forret men Det er jo det spændende, at om Man kan jo spørge ham om begge dele Hvorfor er det, at alle mændene har sort på Og alle kvinderne har noget meget kulørt på Det er sådan en sjov kontrast Kan du se det? Jeg tror du, de er farvekoordineret? Cameron Harris men har sådan en lille ikke... på Og vil... Jill Biden har en, en lyseblå Men vil, vil du have, at Joe Biden skulle komme i sådan en smart uh, Leopard-jakke ned fra Bertoni? Nej, men altså Nej, men Cameron Harris, ja. man kunne da godt... Uh... Du vil have, at hun også skulle have sort på Nej, nej, nej men altså, Cameron Harris' mand kunne da godt have haft noget andet end gråt på Hun står skulle da i Lilla derovre Nej Cameron Harris' mand Nå, ja, hvad vil du have, han skulle have kan på? Vi jo lige, kan vi jo ikke lige tale om, hvad for en titel han har fået For det er jo første gang, en kvinde har haft En af de to øh, præsidentielle indbeder. Ja, altså Og, da, da Hillary Clinton stillede op Så snakkede man jo om, hvad skal Bill være Han kan jo ikke være first lady nej. Så, så havde han selv foreslået first lady mm. Men Kamala øh, Harrison er jo så blevet den første Vicepræsident der er kvinde Og der plejer det jo så at hedde Second lady Ja. Yeah. Og han er så blevet Second gentleman Ja det er et fedt Det der må jeg faktisk sige Jeg synes faktisk det er den bedste løsning Ja og fedt twitter handle også man, man kan jo ikke kalde ham second husband Eller second man <laughs> eller. Øh... My second husband men, øh, men, men, øh, men det er jo også altså, Det er jo klart ladies and gentlemen hvis det ikke er en second lady, så må det være en second gentleman ja. øh, Andre ting, der er interessant at påpege Det er, at Joe Biden nok kommer til at udpege En minister, som er Transkønnet Transvestit, jeg ved ikke, hvad man må kalde folk længere øh, Men en, en person, der har været mand Som nu har, har, Er en kvinde mm. En transkøn. Jamen at transvestit er det nedsættende, må man sige det længere? Ja, altså engang der hed det jo transseksuel Og så tog man det seksuelle ud af det Så ja, det blev man, transkønnet fordi, ja, fordi transseksuel, det betyder vel noget andet Ja, nej, det, hed, ja det hedder det bare ikke mere nej. Nå, øhm, Donald Trump Han har jo givet en gas han, han snakkede jo om, at han vil lave sådan 100 benådninger Og ja. benåde sig selv og sådan noget Det gjorde han ikke, men han har Der er sendt 70 afsted Jo, der er blevet sendt en del afsted øh, Blandt andet, de mest kendte, der er blevet benådet Det er Steve Bannon, Steve Bannon, det er Little Wayne, det er Kodak Black som også er en rapper. Det øh, skal lige siges. Little Wayne han er blevet sigtet dømt for at have haft øh, ulovlige våben på sig og nogle ting. Altså du ved, det er nogle sjove ting. Øh, man kan sige Obama han benådede jo Chelsea Manning, som også var en transkendt. Øh, nu kan jeg ikke huske om vedkommende gik fra at være mand til kvinde eller kvinde til mand. Jeg tror det var mand til kvinde, som havde lækket en masse. Dokumenter omkring forsvaret Fortroligt dokumenter Lidt i Snowden stil ja. øh, Og der valgte Obama så at vedkommende Folk havde troet At han Trump ville benåde Måske Snowden Men i hvert fald Julian Assange fordi, For Wikileaks, for Wikileaks ja. Fordi uden Assange Havde Trump ikke vundet valget sidst Fordi det var Wikileaks der lækkede alle de her mails fra demokraterne Det var Wikileaks der øh, Fik hele det her til at bluse op igen Med Hillary Clinton og de her 33.000 mails, hun havde haft på sin private e-mail-server, som, som hun ikke måtte have haft. På at tænke, der er cirka 1.000 mennesker, der kommer til at overvære det der i virkeligheden. Mm. Og hvor mange af dem har du mødt? To? Jeg har mødt to af dem. Bill. Bill Cassidy. Bill Cassidy John og Kim, Som Stærk. er henholdsvis senator fra Louisiana og repræsentant fra uh, det 9. kaliforniske distrikt. distrikt. Så øh, det er interessant, og man skal jo også lige huske på, at det her det er jo ikke bare et regeringsskifte Hvis nogen synes, at det er over the top, og det er en lige stort nok arrangement at smække på benene for at man skifter en regeringschef Så skal man jo huske, at den amerikanske præsident jo både er regeringschef og statsleder Så det her det er jo nok mere at sammenligne med en kroning af en ny konge eller dronning, end det jo egentlig er at sammenligne med et statsministerskifte i Danmark Ja, der er det altså lidt noget andet, når vi skifter minister i Danmark, og man lige får en optimist, fordi ja, er en um, du, du er tit glad, så du ja. får en optimist. Du får et fiskesnør, fordi du godt kan lide at fiske, har jeg hørt. Det er gode. simpelthen en, der kommer i baseball-kab. Nej, det, det er jo højstratsdommeren, er det ikke det? Uh, ham, der blev svinet til af Biden dengang. Ja, jeg de tror det ikke, er ikke ham? Altså i 90'erne, hvor det var bare. Altså, han må være, der må være en grund til, at han har en rød kap en på, han... Det er, det er svært at, lige at genkende, hvem der er hvem, når de både har mundbind, kasket og solbriller på. Så er det lidt svært at genkende A folk. Apropos, kan vi så lige snakke om, <laughs> det er altså også bare klassikeren, møde op ved sådan en food-udleveringssted til hjemløse i solbriller, mundbind, kasket og så lege at pressen ikke var inviteret som ja. Joe Biden. og, og kom her også, de det? Tjød. Har du ikke set det? Har jeg fuldstændig misset det? Det har bare taget nettet med Storm. De brugte jo det, det sidste døgn i går. eller også var det i På at stå ved et eller andet hjemløse sted. Et eller andet sted. Sådan helt dækket til, så man ikke kunne se, hvem det var. Det men selvfølgelig kom der så, en fra Karawati. Ja, og... Nej, hele pressen stod der allerede, da de kom. Men det, men billederne går viralt alligevel. Hvis vi skal snakke lidt til Og snakke om vigtigheden af Kamala Harris. Og det er, at hun er den første. Øh, sort, in, sort indiske halvindisk, halv-sharmarikansk vicepræsident. Ikke ifølge Vogue magazine. Hvor, hvad er hun så? Ja, der var hun hudfarvede. hudfarvet. Der, der lavede de hende jo alt for hvid, synes mange. Ja, men hun er jo også, hun er jo ikke for dårlig i kår. Begge hendes forældre er universitetsprofessorer, så vidt jeg husker. Altså det, jamen det er jo, det der... Det ændrer da ikke nej, men hudfarven. Det, nej, nej, nej, jo, men nu skal du, nu, nu skal vi, jeg, jeg kun kommer lige med en, med en korrektion her, fordi eller en præcisering måske nærmere der, der er forskel på At bare at have hudfarven Og så have levet The African American experience Som de selv kalder mm. det Altså Obama blev opfostret Af en hvid mor på Hawaii Og flyttede så til Chicago Altså Der er jo ikke nogen af de her mennesker der er vokset op under de vilkår, som de fleste afroamerikanere vokser op under under det svære fattige kor i nogle boligblokke, hvor der ikke bor andre end afroamerikanere og andre minoriteter, øh, det er jo et det, det, det er jo lidt noget andet at, at bo øh, tæt på en universitetscampus, fordi mor og far og begge er begge af professorer, så det er jo lidt en anden experience vil jeg vil jeg øh, ikke at man godt kan føle empati og være indlevende i, i, i de her menneskers skæbne, selvom man ikke selv kommer derfra, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke rags to riches, det er jo ikke helt the American dream på den måde. Det er jo, lidt, det er jo en anden vej, det er jo også en, en, en lang vej, men det er en anden vej. Nej, men hvis du skulle snakke lidt tal, Trump fik jo faktisk flere, en større andel af den afroamerikanske... Stemme, øh, end han gjorde I 2016 mm. Så man kan faktisk ikke rigtig se effekten af Kamala Harris Og jeg, jeg, der er rigtig rigtig mange Der spår at Joe Biden jo vil trække sig Enten inden næste valg Eller i forbindelse med næste valg Og lade Kamala Harris komme til Men jeg er godt nok lidt spændt, Hun kan selvfølgelig godt blive mere populær sådan noget, Men hun stod jo kun til 9,8% I Kalifornien Som er hendes hjemstat ja. Inden primærvalget Og det var så dårligt at hun var nødt til at trække sig som præsidentkandidat Og jeg kan ikke lade være med at tænke Hvis du er Pete Buttigieg Eller øh, nogle af de der andre Yngre demokratiske mennesker Kunne man så være bekendt Og tænke at hun er lige præcis Sårbar nok til Han Pete Buttigieg Som jeg i øvrigt lige så med Først sådan en sådan et, øh, Når man brækker en mur ned mundbind, sådan prof, Og så udover. ud over ja. øhm, Han er blevet transportminister har du set Designated Survivor? Ja, yeah, så so første sæson. det er House of Cards, jeg tænker på. No. Der tilbyder han jo ham der modkandidaten at blive transportminister, og det er jo mega sjovt, fordi det er en mega hån. Mm -hmm. Er det en hån i virkeligheden at blive transportminister? Ikke når Pete Buttigieg kommer fra at være borgmester i South Bend, som jo er en, i indiana, som jo er en, en ganske fin by, men jo ikke er nogen kæmpe stor politisk post. Så Pete det er en Buttigieg, væsentlig opgradering. Han er ikke engang 40 fra og nu får han en ministerpost. Det er stort i USA. Jeg tror, at han ser det som en upgrade. Prøv tænke, han har bare stillet op som præsident. Og fået nogle gode procent der nogle enkelte steder. Og så har han fået ministerpost ud af det, fordi han bliver vurderet som værende vigtig. Det synes jeg skulle da... Det, det, det, det tror jeg, at han er glædet tilfreds. Men, jeg, men når man kigger på, hvem der har været minister gennem tiden. Og hvem der er blevet udpeget nu og sådan noget. Det er jo ikke sådan virkelig kendte mennesker. Nej. Altså er det federe at være senator For eksempel End at være minister eller guvernør Det er svært at rangere, over Det kommer nok an på hvor at Være guvernør i Montana tror jeg ikke er sådan helt vildt nice Men at være guvernør i En lidt større nok ikke Kalifornien Der er alt for mange udfordringer Men en, en mellemstor stat ja. tror jeg kunne, kunne noget Men jeg tror at det gode ved at være senator Er jo at man, man, man bestemmer over sig selv Og man skal jo tænke på at Der er jo ikke særlig meget partidisciplin i USA I forhold til landet som Danmark så man bestemmer meget over sig selv. Man har sit eget lille kontor, men når man er minister, ministerne i USA får ikke særlig meget presse. Ikke i forhold til til så mange andre, altså jeg tror, der tror jeg måske det er fedt at være en, en fri fugl, men ministerposterne øh, giver jo også noget øh, noget prestige, noget politisk erfaring som man kan bruge. Poor kids are just as and just as white kids. Biden and his son are stone cold. Crooked. Udover Jimmy Carter, der, var, der er blevet 96, altså tidligere præsident, så kommer Trump jo heller ikke. <laughs> hvad tænker du om det? Han smuttede i morges kl. cirka halv ni amerikansk tid. Da solen var op i en time, så var han væk. Jamen, det er jo sådan, han har valgt at gøre det. Det er jo, han, det er jo hans frie ret at gøre. Øh, nogen vil jo synes, det er kyllingagtigt. Øh, nogen vil jo påstå at det er fordi han stadigvæk er der I, sov, i sovperioden Sovprocessen hvor han simpelthen ikke Han kan simpelthen ikke kigge på Joe Biden Fordi så bliver han mindet om at han har tabt øh, Valget og aldrig nogensinde skal være i det hvide hus igen Med mindre noget vanvittigt Sker igen Noget lige så vanvittigt som 2016 måske endda mere ikke? Så jeg tror da at han er Det er bedrøveligt synes jeg han ikke, han ikke kan komme Fordi noget af det mest centrale i en stat ikke? Lige meget hvad for et land det er det er det der med at magten går videre At magten bliver givet videre At der ikke er noget magt om rum. Og det at præsidenten forlader DC Ja hvad 4-5 timer inden indsættelsen mm. Det er jo Sønd Det er synd det på den her måde at, at, at, at Under de omstændigheder Og jeg synes jo også det har været et Det er jo ikke fordi der har været valgfusk men det har jo været en forfærdelig proces, det her valg, og staterne har overhovedet ikke kunne håndtere, mange stater har ikke kunne håndtere pandemien, og rigtig mange har heller ikke kunne håndtere et valg under pandemien, og det er blevet sådan noget rodet noget, og folk stoler ikke på hinanden i forvejen, og det er bare, det er ærgerligt, jeg synes det er ærgerligt, og det er jo klart, at det er jo ikke særlig fedt at være en one term president. Nej, men han fik sagt... Altså, det var jo sådan, at han hoppet i helikopteren der om morgenen. Så fløj han lige lidt ud for Washington i Maryland, ud på sådan en militærbase. Andrews. Andrews, yeah, militær. ja. ja. Og så holdt han lige en tale derude, og der siger han så, at we'll be back in some form. Det er jo spændende, hvad det bliver, fordi... Ja. Men også sjovt, han siger, we... Som om det måske er hans familie, altså Trump-familien. Ja, jeg har tolket we som om det enten var familien eller bevægelsen, men det er jo godt ja. nok et... et en væg, en, et væg begreb, vil jeg nok netop med at sige. Folk bliver ved med at spekulere i, om i eller Donald Trump Jr. kunne finde på at stille op til noget. Og jeg tror måske, at præsidenten er lidt prematurt Men hvad med sådan en senatpost? Altså, hvorfor skulle trumperne ikke blive de nye Kennedys? De har jo rigeligt med børn i familien. Det er en kæmpe ja. familie. Øh, det kan jo ikke udelukkes, men jeg synes måske personligt, Donald Trump Jr. han er lidt for... Øh, Altså han kritiseret Trump. Donald Trump kritiserede jo Jeb Bush i sin tid for at være low energy. Jeg tror måske at Donald Trump Jr. har lidt for meget high energy. Det bliver <laughs> lidt for øh, opstemt på en dårlig måde. Og Ivanka Trump, jeg, jeg føler ikke rigtigt, at hun har så meget power. Nej, hun I har se. ikke nok power. Ej. Det er meget sådan, øh, hun, hun er meget øh, hvis du kigger på alle de ting hun har beskæftiget sig med Rent politisk Det er jo meget sådan Fluffy ting Der har ikke så været så meget konkret over det Ja det bliver sgu spændende at følge her Med Trump fra sidelinen. Også bare at se om den 6. januar Det sådan var det slutningen Eller om det var starten Jamen det er jo det Fordi folk tror Ja så Justin Timberlake ligger og Lady Gaga Så begge to skal optræde om aftenen I dag de siger jo alle sammen sådan noget med... Ah, nu er der gået fire år, hvor alt har været forfærdeligt... Og nu bliver alt bare bedre igen... Som om, det er sådan en Disney-film... Men sandheden er... Amerikansk politik blev forandret for altid... Da Trump blev valgt i 16... Ikke fordi, at Trump er nogen... Særlig god eller særlig slem person... Øh, tror jeg... Men, men nok nærmere det her med... At der er blevet vækket nogle segmenter... Der er kommet nogen... nogen, nogen en retorik... Der er kommet nogle emner på dagsordenen, som ikke går væk lige forløbig. Ja, det der med at sige, at nu er der gået fire dårlige år, nu skal vi, vi samle os sammen, nu skal vi forsones. Altså som du lige har sagt, der er 74 millioner, der lige har stemt på Trump. 74, der millioner, ham. 74 millioner mennesker stemte på Trump, og rigtig mange af dem gjorde det for blandt andet, som Inger Støjberg siger, at dræne sumpen. <laughs> Trumps præsidentskab er endt ud i At Joe Biden er blevet præsident Som har siddet i Washington i 48 år eller hvad det nu Er, at han er siddet, ikke? At det at dræne sumpen Tror du de synes at sumpen er blevet drænet Nej det bliver spændende at se om to år Prøv at se du kommer Hillary og Bill Clinton ja. Altså det her Det, det er ikke det, det er ikke slut der Jeg synes det er lidt ærgerligt vi ikke sidder og ser Det her med en eller anden Trump <laughs> Supporter, sådan Trump Jamen, supporter. Ja, ja, ja, Det er jo Det er jo fanden og djævelen der kommer der Ja Ser bedre ikke det yngre ud Det kan da være det har været rart at få lidt mere tid Sådan ja. men, men, men, men Det er jo det der er vanvittigt Det amerikanske politik Det bliver kun værre Altså folk, folk De tror at, at dramaet er slut Dramaet er jo ikke slut Det fortsætter Og det er spændende at se hvad republikanerne gør nu Fordi der er rigtig rigtig mange der gerne vil øh, Have Nomineringen til præsident næste gang for republikanerne Der er jo Et kæmpe potentiale For at øh, kunne, kunne udfordre demokraterne Både i repræsentanternes hus I senatet og på præsidentskabet Det er anybody's game For begge partier Men hvem er det der kan samle Trump tilhængerne Sammen med de mere almindelige republikanere Og hive de folk Der plejede at stemme republikansk Men som stemte demokratisk sidst Hive dem over Øh, hjem kan man sige til republikanerne Hvem kan det Og der er lige så mange bud Som der er mennesker i USA Vil jeg næsten påstå Hvor tænker fra Fred Nu kommer øh, Bush ud her Og da han smuttet i 2009 Der var hele verden enige om Det der Det var den vildeste og værste præsident Vesten nogensinde har Har oplevet altså, det, Okay nu kommer Obama nu kommer der over på igen, nu har vi været i Mellemøsten og så videre. Så gik der bare otte år, så fik vi Trump. Ja, Hvordan tror du, det ser ud om otte år igen? Jeg tror, om otte år har vi fået... Ja, om otte år, der kan vi jo se nogle af effekterne af de ting, Trump gjort på udenrigspolitikken. Iran, hvad er situationen der? Altså, jeg regner med, at Joe Bidens regering vil tilslutte sig Iran-aftalen igen, men... Øh, hvad sker der med Kina Er det, det Trump han gjorde på Kina spørgsmålet, er det blevet, Har det gjort det bedre eller det gjort det værre hvad, det efterfølgende, hvad har Joe Bidens regering gjort øh, Mellemøsten har Israel Formået at blive et land Der er anerkendt bredt i Mellemøsten Som et legitimt land Og hvor der er åben for business øh, Jeg tror måske Hvis Trump er heldig Så kan hans eftermæl blive, blive bedre End vi alle sammen tror det bliver nu Fordi det sluttede så forfærdeligt men jeg tror så også om 8 år da vi fået USA's første kvindelige præsident. Og jeg tror inden hun hedder Kamala Harris eller så hedder hun Nikki Haley. Men det er mit uh... altså den republikanske guvernør i ja, det er South Carolina. <laughs> South Carolina. Ja, det. Er uh, tidligere FN-ambassadør i Trumps regering. Hun skred jo for halvandet år siden fra, fra Trumps regering for uh, ikke at... Altså, fordi hun måske godt kunne se, at nu havde hun gjort det, hun skulle. Og tingene for Trump øh, var jo så ustabil, at det var måske bedst, at hun gik. Så hun ikke fik så meget Trumps mus på sig. Men nok Trump øh, støtte til, at hun kunne gå ud og forene på den måde. Indtil videre har hun spillet sin kort rigtigt. Men det skulle spændende at se, om hun egentlig har power nok til at kunne få opbakning, når det kommer til stykket. Og apropos Trump-mus. Fordi nu hele... Det hvide hus jo fedtet ind i mus og, og det politiske i USA og sådan noget Så det første Biden han skal gøre, det er selvfølgelig at rulle en masse ting tilbage ja. For det første noget så simpelt som på bud i offentlige bygninger Altså statsejede offentlige bygninger Han kan jo ikke tvinge det ned på øhm, delstatligt niveau Men han vil opfordre delstaterne til det Han siger at det første han vil gøre det er at håndtere coronavirusen og jeg vil så også sige, at det er måske også lidt nemt at gøre, når, man er, når der allerede er 400.000 mennesker, der er døde i risikogrupperne. Ikke? Og øh, at der er kommet øh, ikke bare en, ikke bare to, men tre fungerende vacciner mm. øh, fra øh, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca og øh, øh, amerikanske moderne. Men for eksempel så vil han lave sådan en 100-dages challenge for amerikanerne til at have maske på i 100 dage. Så noget, det er vel en helt anden måde at føre politik på. Jo, jo, det er jo meget mere inddragende på en eller anden altså, måde, så det er jo også og så vigtigt at sige, at den føderale regering kan jo ikke kun gøre så meget, der er jo så meget delstatsmagt ja. i USA, magten er så spredt ud, at hvis Florida ikke har lyst til at, hvis ikke har lyst til at retse efter, hvad den federale regering siger, jamen så er der faktisk ikke særlig sådan et bredt handlerum for Bidens regering for at tvinge Florida til noget. Mm. Så er der Paris-aftalen, den det, er USA er tilbage i, den til, altså klima-aftalen, ja. som Trump han smutte ud af i, jeg tror det var juni 2017, da han sad i ja, et halvt år Ja, øh, jeg mener faktisk, det tog noget tid at træde ud af aftalen, jeg mener faktisk hmm. først, at I tråd ud af aftalen her i efteråret 2020 okay. Formelt set, ja. ja, ja. det tog noget tid at implementere, ja. det er jo det, der var så dumt, ikke? At, ja Ja. Men de skal tilslutte sig den igen, og det er jo klart, at bare det at tilslutte sig den øh, øh, men skal jo ikke CO2 udledninger. Øh, men vi kommer til at forvente, vi skal forvente fra Bidens regering, han kommer til at tage klima, der meget meget meget seriøst. Gør de lige hånd? Nej, jeg tror de knyttede næverne, de fest, mod de, de, de, de hovedet festbomber. og så hamrede de albuerne eller sådan underarmen ind i hinanden. Okay. Ikke alle gode. Men ja. der hvor vi kommer til at se en kæmpe forskel For Trumps regering Det er coronahåndtering Det er klima Offensiv statslig investeringer i klima Det er gode nyheder for Vestas kunne man håbe Ørsted måske også øh, Og øh, Indvandrerspørgsmålet Og øh, Biden har allerede meldt ud at han vil give Statsborgerskab til Hold nu fast 11 millioner Mennesker Der er illegale indvandrere, der opholder mm. sig i USA uden nogen opholdstilladelse. Så det er Danmark to gange, der lige pludselig får rettigheder. Og hvad for nogle rettigheder får de så også? Øh. Når de bliver borgere, hvad kan de så? Så kan de stemme så på de Joe stemme. Og det bliver rigtig spændende, fordi det er jo det, republikanerne har frygtet, der vil ske. Ja. Fordi de her mennesker, vil de, vil de stemme på republikanerne, eller vil de stemme på demokraterne, som gennem statsborgerskab? Men er vi enige om, det kunne Trump jo bare have gjort Altså så kunne han have givet dem en masse statsborgerskab Og han havde <laughs> Ved noget Lil Wayne og så videre, ja. Jo, så. men uh, det, det, det, det argumentet. Det republikanske argument er jo Hvis du er en, en fattig mand i Honduras Og du ser At din onkel Der flygtede til USA for 15 år siden Han efter opholder opholdt sig i USA illegalt i 15 år For statsborgerskab Opmundrer det dig så Til at tage til USA og prøve lykken selv eller bliver du i Honduras Ja Og det er jo det der er, <laughs> det er det, der. Og Trump han har jo kun nået at bygge 500 km mur mm. Og jeg kan ikke huske Hvor langt strækningen er Men er det ikke Det er et par tusind kilometer Mener jeg fra Texas, vestkyst, sydve, syd, nej, Den sydøstlige kyst i Texas Til den kaliforniske sydvestkyst Så den er jo ikke dækket Den grænse overhovedet nej, Æh, Og det skal stoppes hvis man er republikaner, og det, men, men, men hvis Biden gør det, så giver det også republikanerne noget, noget rigtig, rigtig spændende at gå til valg på. Med 11 millioner nye vælgere. hvis bare en tredjedel registrerer sig og stemmer på demokraterne, så er det fandme svært at vinde valg, hvis man er republikaner. Det føles også pludselig som lang tid siden, at alt bare handlede om den mur. Altså det var ja. jo valgoplægget ja. i 2016. Og øh, en anden ting fra, hvor bor mange af de her illegale indvandrere? Hvor stikker du omkring muren. Nej, i de store blåbyer Jo, men altså men, Hvad er nogle stater? Kalifornien, øh, yeah. Texas, yeah. New Mexico yeah. Florida og, og Florida Hvor mange af de stater vandt Trump sidst? Eller vandt næsten? Ej, det, han vandt Texas, han vandt Florida Han vandt næsten Arizona Og Arizona er typisk en republikansk stat Men der er rigtig mange fra Kalifornien der flytter til Så der ja. bliver mere og mere demokrat Det vil sige, de kan flippe permanent Texas Arizona og Florida Hvordan vinder Republikanerne så nogenvalg mm. Og der er den eneste Den eneste lille opmundring for dem i det Det er at Mange af de her folk Der, flygt, der flygt, flygtede øh, Gået over grænsen, Hvad man nu vil kalde det øh, Der er jo 11 millioner mennesker Så er nok også 11 millioner historier De er jo katolikker Og de er jo meget øh, Nu siger jeg konservative i deres verdenssyn Altså det er kernefamilien, det er måske hårde straffe for kriminalitet, det er fællesskab, det er øh, familien som, som primært red, sikkerhedsnet frem for staten. Så der er jo et vækstpotentiale hos republikanerne. Og det kan man jo se, de har fået, fået til at ske med kubanerne. Kubanerne, de stemmer ikke demokratisk længere, de stemmer republikansk nu. 66% af alle kubanere i Florida stemte. stemt på Trump. Mm -hmm. Men rigtig, går det er rigtigt, at man kunne også godt omvendt frygte, at det går dem ligesom at bunde partiet her i Danmark. Ikke? Altså til sidst, så er der bare ikke bønder nok. Netop. og øh, Sydstaterne er der... Øh, ja, hvis de, hvis de lige pludselig bliver løbet over enden af folk, der lige pludselig har rettigheder og kan stemme, så går det bare ligesom og, det går. Og det er jo det, at så er, republikanerne er nødt venstre. til at sige okay, kan vi blive nødt til at ændre vores platform? Kan vi blive nødt til at ændre vores mm. principprogram, vores politik? For at vinde valg. Det bliver spændende at se. Noget der, er, noget der er rigtig interessant. Det er jo at Mike Pence er dukket op. Og øh, man kan sige. Det er jo også fordi han jo gerne vil være præsident. Nå. No. Han vil jo rigtig gerne være præsident. Det er åbenlyst for en hver. Og øh, hvis han skal have nogen chance for at blive præsident. Så er han nødt til. At kunne forene de mere moderate republikanere. Med Trump pisterne. Og han var jo tæt på at skuffe i hele det her storm på kongressen ja, Han endte i hvert fald lidt mellem to stole ja, altså, Og så, så vil han. han på den ene side mm, Okay, nej Jo, og på den anden side så stod de inde i The Capitol og, og råbte Hang Mike Pence Og nu er Trump og Melania ankommet til Florida Palm Beach ja. Og hvis du har lagt mærke til det, så har de beskiftet tøj Hun har kommet en smart kjole, var. Jeg mener altså også, at Trump han ikke havde slips på tidligere i dag Men jeg kan jo tage fejl det tror jeg han havde Hvis du vidste Det var din sidste gang i Air Force One, Hvad fanden ville du så lave så. Var det bare room service Så var det bare Det kom an inden inden på Om er. jeg var oppe i det der Tusind One mile Ten Nå, mile ja, club Det er måske hvad, ikke var så big Så børnevenligt Vi kan lad os bare gå videre Med et pæns Hvordan er den indrettet <laughs> Er der soveværelser Sådan noget Jamen øh, Vi var jo inde i Braggens fly Tilbage i Aden ikke? Jamen det var en lille en og Det var jo sådan, så det, sådan det var sådan, sådan 80'er produkt ikke? Også det, var, det, det fly var bygget i 70'erne ja. Men der er jo et kontor med en, med en daybed Og så er der også et soveværelse Og jeg mener faktisk også, at der er et lille fitnessrum Altså hvis det jeg ikke skal jeg være tror, helt Trump ærlig rugte, men... Så ville jeg synes, det var fedt At jeg på den sidste dag som præsident Havde givet min Slovenske kone lidt kærlighed På vej til Florida Ja, det er jo også det gifte mennesker gør Og der, den bedreste, det er jo Trumps yngste datter Glæder du dig ikke til bogen er... Der kommer Når hun er blevet skilt her om et halvt år Fra ham, og hun så begynder at fortælle men jeg virkelig synes at det er lidt synd alle bare antager at hun det skilles fra ham Altså jeg ved det jo ikke ja. Men jo altså Der må komme nogle bøger Men jeg synes bare altså, der er virkelig kommet mange negative bøger Om, om Trump i forvejen altså, det, det, Så skal det være Melania der skriver den Før at jeg gider læse Hvor mange penge tror, De har jo ikke brug for pengene Det er det der er problemet fra jer. Der er ingen af dem der har brug for pengene Hvis der kommer og forlag og siger ja. du får 10 millioner For at skrive den her bog De behøver jo ikke de penge jo, det er altid Men, dejlige change, at tænk, med, altså. når man når den alder, og man skal bestige Kilimanjaro, og have sådan en racercykel, eller mountainbike, eller sådan noget, det kunne jo være hendes projekt. Altså at greve ind, i Alexandra manglede det heller ikke noget. Hun skulle også til at være sanger lige pludselig, og ja, smed hun tøjet næsten, på det der maleri og sådan. Ja, der var nogen, der var noget der. Ikke? Og Melania skal vel også lige på sådan en tur ind i sig selv, skrive om sine oplevelser. Det håber jeg. Jeg skal have bogen. Men husk, altså Trump har nok en ægte pagt Så hvis de bliver skilt Så har hun jo faktisk brug for pengene Han mindre, de indgår En non-disclosure agreement Men lad os nu lige Lad os nu lade være med at antage At folk Og øh, går i stykker øh, for ja. nu øh, Mike Pence Han vil gerne være præsident Og han har formået at gøre Trumpisterne primært Trumpisterne sure Fordi han endte med at gå så meget imod Trump Men han har faktisk formodet at gøre alle lidt sure på en gang jeg er spændt på, hvordan Pence han håndterer sit eftermæle her som vicepræsident, og hvad han vil gøre fremadrettet for at sætte sig selv i en position til at blive præsident. Det vil ikke undre mig, hvis vi så ham erklære sig klar om to år til at være præsident. Men er han ikke for kedelig? Altså er han ikke deres Jacob Ellemann eller Tjep Bush eller sådan noget? Jo, man altså... kan man ikke sige det samme om Joe Biden? Will you shut up, man? Så kedeligt er det da ikke. Ja, der var et interview med Bertel og Marianne Hjelvede tidligere i dag, de synes jo overhovedet ikke, at man kunne sige noget dårligt om Joe Biden på baggrund af hans alder. De synes jo kun, det var godt med en erfaren person i spidsen. Og det kan man jo godt mene noget om. Øh, og det er da også rigtigt langt hen ad vejen. Men jeg synes måske også bare, at jeg synes, at er for mig at se lidt skarpere i hovedet, end Joe Biden er. Altså der er vel ikke noget i vejen at sige... Der er jo ikke nogen skam i, at man er blevet lidt sløv i hovedet, når man er 78. Altså Marianne Hjelved, hun er jo vendt tilbage til... Altså ledelsen i radikale ja, venstre Skal jo. sidde og, ja. og, og hjælpe dem nu Med at komme over de 5% Eller hvad de ligger på lige nu ja. Ja. Så det kan jo være har, men, Altså erfaring det har man jo også Når man ikke længere skal bruge det Siger de alle sammen det, Uh, hun er ved at falde der Cameron Harris var lige ved at falde Nu var ved at lave sådan Jennifer Lawrence Til Oscar uddækning Det havde altså også været fedt Altså hvis hun var væltet Bare, lige, bare eller knækkede stilethælen Ja Et eller andet der lige kunne tage Der sidder han Pete Hvorfor retter han sig op? Og Se hans mundbind Han har to Hvorfor på Hvorfor sidder han så kronbøjet Der er pins Og så er det jo <laughs> Hvis nu han kommer til at, at Fumle lidt med ordene Joe Biden De siger jo det fordi han stammer Men en gang imellem så kommer han jo til at sige no Nogle lidt forkerte ord Ja det er jo ikke fordi han siger health i stedet for stealth Så siger han health i stedet for ej <laughs> Ja. Altså, jeg, synes bare, jeg er ikke øh, stammeekspert Men jeg ved ikke om det er bare en eller anden undskyldning Jeg, jeg tror det er en eller anden undskyldning Og det, jeg, jeg, jeg, kender, jeg kender mange mennesker der stammer mm. Jeg kender ingen der begynder at sige et andet ord end de vil have en, at, Altså både stammer og sige et forkert ord Men mindre det er en lyd de gentager Men jeg, jeg må indrømme, ja. Det kan godt være det er mig der ikke er klog nok til at forstå øh, det her Men min pointe Bare ikke fordi vi skulle til sjov med han stammer det, Ej, det er. Gør vi men Hvis de kommer til at få op, mens de står og siger, I solemnly swear osv. Så, så skal de tage den om i morgen. Ja. Det skulle Obama for eksempel. Ja, han kom til at... Var det i 2012? Eller det var 2013. 2008. No. Var, det, var det ikke anden gang? Nine. Jeg tror faktisk, det var anden gang, at okay. op. Det var derfor, det var så sjovt. Ja, så begyndte han at afbrudde præsten inden. Præsten var færdig, og så gentog han kun den, den sidste halvdel af sætningen og Så må han stå og gøre det igen dagen efter... Med hånden på en bibel Så der er også styr på tingene Prøv yes. at se hvem der kommer der Jamen, det er jo den nye præsident Joe Biden Hvad synes du om kjolen Den er virkelig fancy Det er jo en kjole med frakke Udover I samme øh, stof Og så der glemmer Nu er du lige Tim Lyngvild her okay. Det ser da fint ud Har du set det klip med Tim Lyngvild Den dag hvor jeg Hassan er hassen af Nej. Så sidder Han holder ind på motorvejen i nødsporet Og så sætter han sig til at optage Og så kigger han på sin kæreste Altså blev han overhovedet 40? Og <laughs> kæresten han, han var 24 <laughs> Ja, det var jeg, så var H Hvad havde det med noget at gøre? Jim Lyngvill ja. Nå, Jim Lyngvill, okay, mm. okay, okay. Jamen, ja, men, altså, hendes kjole ser da fint ud Hvor gammel er Jill Biden egentlig? I don't know Dr. Jill Biden Nå ja, det er jo også Der har været meget diskussion om Hvorvidt hun overhovedet er en doktor Nå Hvordan bliver man doktor? Jamen det ved I Danmark er det jo vanvittigt svært At blive doktor Det er jo skridtet over en Men i Tyskland og i USA Der tror jeg, at det er lidt nemmere At blive doktor Og jeg tror faktisk ikke engang Hun er læge. Jeg tror hun er psykolog Skole På at se alle de piger hvad med det? Det er det børnebørnene Det kan ikke være andet børne. Men hvor gamle er, altså... Altså hvis det er jo bare der er døde. Jamen, de andre har det? Jamen, de kan da ikke godt have børn og børn, der er sådan 20 år gamle eller noget. Ja, sådan ja, det ja, ja, der er fire Men, mange piger. amerikanere har jo store familier. Og altså, det er en meget amerikansk ting at have en stor familie. Jeg føler bare... Altså nu synes jeg, da jeg har dækket det rimelig intensivt. Han går da godt til have slået mere på de der... Altså det er, jeg synes, det har handlede rimelig meget om hans sønner. Og pressedækningen, ja. Ja, men det er jo fordi de er det, historier det med. Er forbundet med dem ja. Eller bare have dem med på nogle Fotoops eller sådan noget Ja, for at få noget ungdom ind i kampagnen mm -hmm. ja. Men det synes vi jo sikkert kun fordi vi er unge selv Live oversætter de Talen Det er sådan lidt ligesom at se Emil fra Lønneberg Eller sådan noget Hvor man lige kan høre folkene fra Katthold Snak og så lige en eller anden Dansker henover, der mm -hmm. så lige oversætter Noget af ja. det hendes intenske og samme farve som øh, som fraken det er godt nok koordineret va? Kommer du tøj sådan der når du skal til altså, noget til altså, Alle mennesker har vel sådan en indsættelseskjole i i ja, hvis man hvis man, hvis i skabet man, hvis man, skaber, man håber man er ikke familie med nogen der har white house potential. Ja. <laughs> Men det er også det ikke hvis du fik at vide at du skulle til en præsidentiel indsættelse, så ville du det også, så skulle du også bare være farvekoordination. Tror du den, tror du at de der mere woke mennesker i her i Danmark tror de bliver sure over at der simpelthen er en mand? Der er live oversættet Amy Club Jazz tale. Stop for. <laughs> det kunne da godt være, hvorfor det Nej, det tror jeg ikke. Okay. Men jo, ja, jo, hvis han gjorde det en til en, der er jo lidt nikolaj Lee kos over det. Altså, det skal man jo helst undgå, hvis det er Jamie Fox, der spiller en sort uh, jazzmusiker. Spiller Jamie Fox egentlig i dag? Det kunne han godt gøre. Altså man's Ray Charles cover band. <laughs> Eller hvad? Ved, øh, fra, nu er indsættelsen jo startet mm. skal, skal vi bare gå på vold? Ja, det er det, det, det jeg skulle at foreslå Vi kan jo ikke købe ind jo <laughs> Nej. Det er også fedt at alle nye præsidenter De lige har en eller anden præst Der er ven af familien Der lige sørger for indsættelsen her ja, Det er jo også sjovt Fordi USA er jo baseret på adskillelse Ja, det er jo ikke baseret på adskædelsen mellem kirke og, st og stat, men, <coughs> men det var jo et vigtigt princip, at kirke og stat skulle være adskilt, og alligevel så fylder religion så meget. Ja, men er vi ikke enige om, at de behøver jo heller ikke sværge på Bibelen? De må jo bruge lige, hvad de vil. De sværger, de, man kan sværge på en Koran, man kan sværge på en pizzamenu, man kan sværge på et billede af dig, Frey. Ja, og det er jo faktisk lidt kæde af, at det ikke er sket endnu. Der var jo et, et berømt klip, hvor en republikansk øh, politiker i, i kongressen, jeg kan ikke huske hvad folk kammer, men hvor han simpelthen blev. Øh, hans troede, man skulle svæve på en bibel. Og derfor sagde han, at han sagde, man kunne aldrig kunne få en muslimsk præsident, fordi at de skulle svæve på bibelen. Nej, det var faktisk hans. Ja, ja så senatorens talsperson gik så på CNN og forsvarede ham. Og vi har lagt det op på vores Instagram. Det er et af de allerførste opslag. Det Hvor <laughs> wow, nyhedsverden som fortæller Du, du kan svæve på lige du kan på en Harry Potter på Hvis du vil Og så står han bare Sådan en mand fra Alabama står bare. Men det er jo, jo klart Der har aldrig været nogen i Alabama der har svævet på andet så det er jo nok, You have der. to swear on the Bible Men jeg forstår heller ikke hvordan kan og stat være adskilt Og så tror man skal svæve på en bibel Joe Biden er jo et katolik Han er jo irsk øh, mm. Oprindelse om man vil de der hvide mundbind, de sagde mig ikke kønne Der er Klobuchar, hun går der noget ud af det. Jeg havde altså også troet, at modeindustrien lige havde været lidt hurtigere på aftrækkeren. Havde, altså... Findes der sådan en Gucci-mundbind og sådan noget? Findes det Ja, ja, jeg så en nede i min lokale kvickly komme, hvor der bare stod LV, LV, LV. Ja, du ved, det ikke er falsk, fordi man ikke kunne rejse nogen steder. Ja, han har ikke været i jeg henter Nej. Jamen der var jo det der mundbind Som øh, Søren Brostrøm Lukkede op med som den allerførste De fik jo en masse, det var et dansk firma tror jeg Sonner for De fik jo en masse ordre bagefter øh, Så mange At, at, øh, at de slet ikke kunne følge med produktionen Og øh, det er jo lidt et problem Fordi jeg har faktisk lidt op på markedsførselsloven Og hvis man kan end med at være Anden kommersiel gevinst for et firma Så skal man faktisk oplyse det så øh, både Brostrøm og os, vi skal nok oplyse nu til myndighederne, at vi faktisk skal komme til at lave reklame for sådan Ja, man kunne godt forestille sig, at vi altså fuldstændig lækker deres lager medarbejdere ned nu, efter det her afsnit er kommet ud. Ja, det vil være forventeligt. Vi har jo næsten 1000 streams. <laughs> <laughs> Så ved lytterne også, for vores lytterstatistikker ja. Vi kan måske lige sige, at der faktisk er kommet... Øh, vi er faktisk modtaget øh, flere... Billeder af folk der simpelthen har fået forstået vores podcast Når de har åbnet deres, eller tændt for deres smart tv Ja Så der blev blevet foreslået Spotify, Netflix og Isle Elefander. Se det er jo øh, planen hvor alle tilskuerne plejer at stå der er, bare, der er jo så flag nu. Og noget der kommer til at være lidt sjovt fra en Hvis Trump han får lov til at komme på Twitter igen i morgen Det tror jeg han gør Men hvis han gør Så kan han jo passende sige at der var flere folk til hans der var indsættelseseremoni Hvad dukker lidt i gakket op i at det er sådan en fugl fra The Hunger Games Sådan en phoenix En Mockingjay Hvorfor har hun øh... Så bliver hun simpelthen eskorteret ned af en soldat Tror du det er en danser eller en rigtig soldat Ej, hvis han begynder at strippe Så tror jeg Nej, <laughs> det var en rigtig soldat Hold op det er en stor fugl En guld mikrofon Hun har en guld mikrofon Og kommer kampflyen ikke Kommer der ikke nogen kampfly Lige hen over hun sang rigtig godt, Lady Gaga. Det er jo ikke Whitney Houston. Det er jo ikke Whitney Houston, men det var, det var godt. Der var jo heller ingen over Whitney. Nej. Nu bliver Cameron Harris indsvoret. Sådan, det klarede hun. Så har vi den første kvinde i vicepræsident. Og øh, det klarer hun er rigtig godt. Så er det spændende om Biden. <laughs> jeg lad os på det, men jeg... Hvis, han, hvis han begynder at kludre i det, når han skal sige Without any mental reservations Okay, nu kommer J-Lo Nu kommer J Jenny from the block Lopez Hun bliver også fuldt ud af en soldat Jeg forstår ikke, hvorfor de skal følges ned på den måde det Er det bare sådan en gammel tradition, sådan en galanthed der er, ikke, der er ikke meget distance over det jo Let's get loud Let's get loud Så det er det Amy Klobuchar igen Er hun bare toastmaster, eller hvad? Ja til det er det, man bedst kan beskrive det som værende. Mange troede jo, at hun ville være vicepræsidentkandidaten, men, men så meldte Joe Biden jo ud, at det skulle være en minoritetskvinde, og det skulle være ja, en, en, ja, en altså en kvinde. Mm. Øh, og så blev det så gammelt, at Harris sagde, at uh, Klobuchar jo var fra Minnesota, som man jo så som værende Nå, Så de, så du, de havde rigtig sat tape på gulvet, mm. hvor Joe og Jill skulle stå. Ja. Hun holder Bibelen, nu skal det tage at ske. Og så er det højste retspræsidenten. Det, det er godt nok en stor Bibel, var. Så kører vi. Det er verdens største bibel, så det der er. kører vi fra det. Den klarede han skulle? Ja, så er han præsident. Men det sværeste er jo ikke overstået endnu. Han skal jo holde en tale. Så det bliver hans allerførste tale som præsident. Det er spændende, det her. Og man må jo også sige, det er jo altid sat så godt imod en præsident, en siddende præsident. Ja. Og han, det er et high gamble, han vandt. Det ved med et Romney det ved Mitt Romney aldrig om. Okay, Fred, det var det. Hvad synes du om talen? Den handlede jo ikke så meget om politik. Den handlede mere om, at vi skulle samle landet. Øh, hvordan landet skulle samles, blev der jo ikke sagt så meget om, men... Øh, men det handlede i hvert fald om, at han ønskede oprigtigt at de samle landet, og at øh, han også ville kæmpe for dem, der ikke øh, stemte på ham. Øh, det, er måske også, det er måske lidt svært at gøre i praksis, men det kan jo være, at øh, han, han ville i hvert fald gerne have, at alle gav ham en chance, og hvis man var uenig, så var det sådan, det var. Sådan er demokratiet, sådan er Amerika, sagde han. Og det var jo sådan lidt hovedbudskabet. Med mange øh, Lincoln-referencer og mange borgerkrigsreferencer, den, den oplevede skrevet i talen Tænker efter kongressen Storm på kongressen især øh, Fordi der er sådan en lille smule Ikke borgerkrigs stemning Men, men på de sociale medier kunne, der jo, kunne man jo godt påstå Der var lidt Og han jo det vi oplevede lige nu i USA For en uncivil war Altså at folk de ikke er Altså det er jo uhyflig, Altså folk er uhøflige over for hinanden Folk er onde over for hinanden Og, og, og måske er vi bare lige brug for at folk igen bliver en smule mere søde Ved hinanden i USA hvad skal der så ske nu? nu går det i gang <laughs> Nu skal han have sat sit team Han skal have ministerne udnævnt Han skal have øh, ambassadører udnævnt Nu starter hele det her Maskineri, fordi noget man glemmer tit som dansker, det er, at i Danmark Der er vores embedsapparat jo meget neutralt mm. Vi går meget ved den her med Den, den upartiske embedsmand Men ambassadører videre i USA er jo politisk udpeget Der er rigtig mange politisk udpegede poster og det skal stemmes igennem kongressen og senatet nu. Så skal vi jo finde ud af, hvem der skal være ambassadør til Danmark, for eksempel. Ja, det er spændende, hvem det bliver. Nok en, der donerede mange penge til kampagnen. Sådan plejer det jo at være. Sådan var det med Gifford. Sådan var det med Carla Sands. Klokken er 18.45 dansk tid nu. Den 45 minutter over 12 i Washington. Nu siger de farvel til hinanden. Og Mike Pence står og snakker med Kamala Harris. Ja. Noget jeg godt kunne tænke mig at vide det er Hvad mener mig Pence helt ærligt om Harris Og hvad mener Harris helt klart helt ærligt om Pence Vi har jo tidligere talt om det At jeg havde jo lidt en, en teori om at Harris kan ikke udstå Pence Men Pence er faktisk lidt glad med Harris Den tror jeg også er mere rigtig end forkert Men jeg er alligevel lidt spændt på Det kunne bare være fedt at vide sådan noget Du ved jeg glæder mig til at læse de her menneskers selvbiografi Og nu har han vel Hvordan er det med vicepræsidenten har han også secret service resten af sit liv nu Til dels der er ikke særlig meget opmærksomhed om vicepræsidenten Generelt Det er præsidenten der får pensionen og sikkerheden og sådan noget Det er jo klart at At Pence har jo både været guvernør Og alt muligt det, det kan ikke udelukkes Han har en form for security detail Men det er på et minimalt niveau Det kan ikke udelukkes Som om det er mega hemmeligt Det er da secret service Det er jo secret service Og så skulle man øh, Hvis man gerne vil være influencer Hvad skal man så gøre Så skal man faktisk bare læse et digt op øh, Til indsættelseseremonien Næste Christian Lind Der er uh, Somi-chef For det konservative Folkeparti i Christiansborg Han uh, har simpelthen Bare optaget sin skærm På Instagram Mens han bare Refreshede Amanda Gormans uh, Instagram-profil Og bare i de 29 sekunder Han optog Der fik hun Netto over 10.000 Instagram-følgere ja. Og det tal har nok været Hun har nok startet dagen på Nu siger jeg bare lige Skal vi Jeg ved ikke hvad hun startede dagen på Men hun ender nok På en god side 300.000 følgere en dag om Ja det er stærkt nok Det er vanvittigt. Og nu kører Pence væk Og Bill Clinton han tog så også lige en lille lur Det gjorde han vist også under Trumps <laughs> så Hvis jeg ikke tager helt fejl Men prøv lige at tænke Bill Clinton er yngre end Joe Biden Bill Clinton gik af som præsident for 20 år siden Og han er yngre end Biden tunger vil jo påstå At Biden så er den dårligste af de bedste I den generation At øh, han skulle holde ud Og holde ud og holde ud og udfordre en siddende præsident For at få lov til at være ham der Der fik lov til at, at tage til Ja altså den samme generation Som Clinton og og, Ush, og, ja. og dem Men han satsede Ved at udfordre en siddende præsident Og han vandt Og det er jo lidt det samme som Clinton gjorde Clinton udfordrede jo George Bush den ældre Poor kids are just as and just as as white kids. Biden and his son are stone cold hvad kommer du til at huske øh, Donald Trump for? De mest åbenlyse ting det er Twitter. Han formodede at bruge sociale medier på en måde som ingen anden præsident tidligere har gjort. Øh, han formodede jo at vende folks negative følelser til sin egen fordel. Han fik vanvittigt meget mainstream presse gennem sine sociale medier. Ved at folk havde så mange negative følelser overfor ham. Og det må man bare sige det er imponerende. Hvis vi, skal kigge, hvis vi skal prøve at se de positive briller på Så vil jeg nok huske kamp for øh, Alle de her aftaler Israel fik lavet med De andre, øh, andre mellemøstlige lande øh, Her til sidst Hvor der blev normaliseret forhold øh, forholdet Mellem Israel og de her mellemøstlige lande Blev normaliseret Så vil jeg også huske Trump for at han ikke startede nogen nye krig Og han insisterede på at trække soldater hjem Det er jo interessant Især når Biden har sagt At øh, Amerika ville i droner. Det var, der der var lige lidt i Syrien lige i starten. Ja, han smed gasangreb, og så nakkede han lige ja, i en ja, base Ja, det er rigtigt. Jamen, der er der også ja. blevet af droneangreb under Trump. Det er der. Hmm. Men øh, så vil jeg også huske Trump for skatteledelserne. Aktien er stigende. Aktiemarkedet. Jeg vil huske Trump for. The little Rocket Man. Rocket Man i Nordkorea. Det var jo skældsættende. Det er der kommer til at stå i historiebøgerne, uden tvivl. Noget man også kommer til at huske Trump for Det er højeste retsudnævnelserne Men generelt set så kommer Trump jo til at være en præsident En meget intens præsident kan man sige Fordi der er så mange negative ting i nogens øjne Og også nogle positive ting Men der er mange ting der vækker stærke følelser Inddæmmet i bare fire år Det, det er meget kort tid Det er meget kort tid at have så mange Events Man kan sådan sætte fingeren på ja. og sige det var, det var vildt det der Charlotte's Well Charlotte's Well hvor han sagde, efter ja, terrorangrebet, hvor en ung mand kørte ind i en menneskemængde, der var jo højere ekstremister og, og moddemonstranter, da de ville fjerne en, en statue af, hvad hedder han? Robert E. Robert e. Lee. Robert e. Lee. Robert e. Lee. Øhm, ja, og så var der så en ung mand, der torpederede menneskemængden, og så sagde Trump jo ja, så, der er gode og dårlige mennesker på begge sider. Ja. Yeah. Og, og man kan jo sige, hvis man nu skulle kigge på det på en abstrakt måde, altså hvis man bare kigger på venstrefløjen og højrefløjen, så er der jo gode og dårlige mennesker på begge sider. Men det var bare ikke de ord, han måske skulle have sagt i den givende situation, og det var det, der gjorde, at han var så svag, når det kom til højere ekstremisme, fordi der var rigtig mange, især øh, på den mere demokratiske side, som insisterede på, at han aldrig rigtig tog afstand fra dem. Og det så vi jo også et eksempel på med stormyøbet på kongressen, hvor han faktisk aldrig rigtig fik taget afstand fra dem, før det var... Men man kan jo sige at Han har fået rysk op i nogle ting Valgdagen 16 var jo fuldstændig vanvittig Altså øh, Nu kommer vi jo tilbage til noget Politics as usual måske Selvom at jeg jo Stadigvæk insisterer på At amerikansk politik er forandret Så er det alligevel lidt sjovt at se Hvor kedeligt det egentlig bliver i DC nu Ja Om dagligdagen bliver kedelig Og når så valget kommer næste gang Så stikker det af igen Får vi to-tre års våben hvile. Mellem etablissementet på, det ene og det andet, øh, på den ene og på den anden fløj. Det er spændende at se. Det kan også være, at Lars Lykke tager til USA og starter et nyt midterparti. Et polisnetværk, undskyld. Polisnetværk. Netværk. Det lille Lars. Hvad er der i sted? Så lige er han vel heller ikke. Jens Gårdbo er større. Hvem? Jens Gårdbo. Gårdbo?